Ладно, дурак, но корміть його будеш ти. Хорошо. Тачик здоймив очі і наче осліп сині очі Христа. На, витрій кров. Біла платина в руках, що дрижали. Ти мене порятував, так мені каже Бог. Але ж ти служиш. Вдять кого в дядька вовслузі без зброї. Тачик, Вітя, приємно. Тачик їв і мовчав. «Що там, Боже, гордо сказано, їв?» Хлапав, як цонька по церках. «Може, підеш на свободу? Як то?» «Ти ж не Чечен?» «Ні, я українець». «О, це ще хуже. Чому?» «Ви від наші врагі?» «Да. Ізвічніє?» «Ну, а як же Господь?» «Папа к нам приїжджав». «Папа, та я тебе відпущу. Зараз? Ні. З дядьком переговору. Ну, бля, переговори. А тепер помолись. Я не вмію. Пусте. Клякни і помолись». Вітя кудись пішов. Довго його не було. Тачик помив лице, скорчився і заснув. Вітя його не будив аж до ранку, тільки молився і плакав. Рано розтормошив. Собирайся. Куда? Вибач, але в тюрму. Тобто? Нічого не вийшло. Як-то? А так-то? Нічого. На. Візьми образок. Матір Божа? А то ж? Скоро вас обміняють. Да ну, правда. Ну, з Богом. Тачик обняв Кацапа і міцно поцілував. Спочатку сидів одиночці, Викликали. ткачу так точно, пане Кацапе. Вастер, а шо, бля, Трачати? Крім голови нічого. Ну, та отож, маю на тебе справу, ніт, як то ніт, а отак. Будеш ізмінником родини. Моя родина Україна, да? Що, не дочув ідіот? Поверни мене в мою каюту. Ну, да-да. Шпурили геть до когось, тачик зіщули себе, глипав за свого кута, як на вовка. Вовк глипав на нього, мовчали. На якийсь там день мовив до нього, ти хто? Жертва. Аборту? Незрозуміння. Не заливай, правда. Ти їм помагав? Кому їм? Чеченам. Мірша глибше змиряв тачика і примовк. Думаєш, підсадили? Думаю, добре є. Тачик ліг натапчав, заклав руки за голову і повідав свою легенду. Добре, ні? неправду, но, тепер твоя черга, гаразд. Мірче витяг кнацик газети з кишені. Що би те виводив порохна тютюну? Насипав з пушки. Газету, послинив і загорнув. Мене заловили надвечір, виводив з оточення групу. Тризубих. Та ну, правда. За вашу і нашу свободу. Вони чудеса витворяли. З'являвся хлопчина у кацапському дірі і ісконно русским язиком віддавав команду кацапам, бійшли за ним. Ішли? А як же? І ти їм запоміг? Довелося. Задурно? А що, не віриш? Але ж мав статися злам. А він стався. Де й коли? Там. Ми брали одну висоту. Дерлись. Гризлі граніт. Ногами, руками, усім. Вибили чурків. І тут наші. шандарах дарах, в ніч. Із трьох бомбовозів. Ого! Лишилося двоє. Двоє із сорока. Навіть ніхто не ховав. І що тепер? Звісно, і зміна родині, але ж ти українець, а ти ні. Тачек ніколи не думав про то, хто він. Хто він тут і нащо? Так, я українець, і родина моя там. Мірча схилився на мав сльози в очах, малювий. Чого ти плачеш? Бо я хочу додому. Ну то поїдем. Та дому мене нема. Супернагідні квартири, і Україна далека. Тачек ще би розрадив, та покликали пріч. Ти, Качук, на допрос. Я тобі не чекатило, Кацапель. На виход. Тачек пішов на голос у двері. Коридор, двері і двері, світла. У великому кабінеті офіцер ФСБ на кілометри Смерділо. «Ну, птенчик, как ты сюда попал?» «Крыльцами, пане». «Чего?» «Птенчики, кажуть, мають сдать не слетать». «Ну-ну, и что?» «А то же и вам потребен больше, ниж вы мне». «Да? На что?» «Обменять, например». «На сына вашего генерала». «Ты уже знаешь?» «А то?» «Да, надо подумать». Может, ти из контрразведки? А мы упустим тебя. Ні, пане, я сам по себе. Странно. Ну что ж, раз ты уже знаешь, то нечего и скрывать. Действительно, украинские партизаны. О, але как звучит? Не поясничай, завтра обмен. Режизнає, чего? Добре, мене то не колебае. Але без свого румунчика я нігде, ані руш. Що? Те, що чули, пане офіціре. Ну, он ведь, офіцірові ведь бракували витримки, і зменік родини. Його родина Україна. А жена – діти фігня. Його родина Україна. Знаєте, я не готов. Ну, як будете, пані, готові, то кличте. Чещо. Мірча зустрів на Борино. «Що? Теж на допросі?» «Ага. Ну, і що там дізнався? Хочу знати, чому і що».